Розділ 7. Гості прийшли в чотирьох. Вони зібралися у проміжку від чверті сьомої до 20 хвилин на сьому. Першими з'явилися місіс Пері Портер Джером і її синок Лео. Затим Чері Квон, а останнім прибув Еміль Хетч. Місіс Джером по-хазяйському розвалилася в червоному шкіряному кріслі. Але з приходом Чері я пересадив її разом з незмінною норкою в одне з жовтих крісел. Я цілком припускав, що в близькому майбутньому Чері може сидіти вже не в кріслі, а на стільці, причому особливої конструкції з підведеними до нього дротами. А все ж вважав, що вона в червоному кріслі виглядає краще, ніж місіс Джером. До половини сьомої, коли я облишив їх, щоб зазирнути в їдальню, ніхто зі всієї шановної компанії не перекинувся навіть словом ні з ким із присутніх. Коли я зайшов до їдальні, Вульф якраз прикінчив чергову пляшку пива. Шоста година 31 хвилина, проголосив я. Всього четверо. Кірнан і Марго Дікі так і не з'явилися. Прийнятно. Вульф підвівся. Вони пробували з'ясувати у тебе в чому справа? Тільки двоє: Хеч і місіс Джером. Я, слідуючи вашим вказівкам, сказав, що вони почуються з ваших вуст. Ніяких надприродних зусиль мені це не коштувало бо я не маю поняття про те, що ви затіяли». Вульф важко потупав до кабінету, я по слідом. Хоча за виключенням Чері ніхто з гостей не знав, що Вульф розливав їм шампанське. Представляти його мені нікому не знадобилось. Вони усі познайомилися з Вульфом під час справи по розшуку вкрадених гобелень. Обійшовши крісло, в котрому сиділа Чері, Вульф обернувся до гостей обличчям, привітався, Пройшов за свій стіл і всівся у своє величезне крісло. «Не стану дякувати вам за те, що ви зібралися», – сказав він. «Ви прийшли не заради мене, а заради своїх власних інтересів». «Я послав». «Я прийшов», – трутився Хеч, який був похмуріший за хмару. «Тільки для того, щоб дізнатися, що ви замислили». Дізнайтесь, запевнив Йовульф. «Я передав кожному з вас однакове запрошення» в якому мова йшла про те, що містер Гудвін має певні свідчення, що являють великий інтерес для поліції. Далі там говорилося, що містер Гудвін збирається не пізніше сьогоднішнього вечора передати ці свідчення до поліції. Але я умовив його почекати доти, доки я переговорю з вами. Спершу, ніж я, я не знала, що тут буде ще хтось, перервала місіс Джером, кинувши розлючений погляд на Чері. Я також понуро вимовив хеч, похмуро дивлячись на місіс Джером. Вульф пропустив обидві репліки повзвуха. Послання, передане місіс Квон, трохи відрізняється від тих, котрі отримали ви, але для вас це неважливо. Спершу, ніж я скажу вам, які саме свідчення має містер Гудвін, я хотів би дещо у вас запитати. А скільки я розумію, будь-хто з вас, включно з міс Дікі і містером Кірнаном, які, вочевидь, приєднаються до нас пізніше, мав можливість отруїти пляшку містера Бетвайля. Знайдуться серед вас, бажаючи заперечити цей факт. Чері, місіс Джером і Лео хором почали заперечувати. Хеч тільки похмуро глядів перед собою. Вульф припідняв руку долоною на зовні. Тихіше, будь ласка. Я нікого з вас не звинувачую. Я хотів сказати лише те що жоден з вас, включно з міст Дікі і містером Кірнаном, не може довести, що не мав можливості підкинути отруту в пляшку. Хіба не так? Ні синітниця, пирхнув Лео Джером. Отруту в пляшку підкинув той тип, що нарядився Санта Клаусом. Більше нікому. Я весь час був разом зі своєю матір'ю і Ботвайлем. Спочатку в майстерні, а потім у його кабінеті. Я можу це довести. Але Ботвайль мертвий нагадав Вульф. А ваша матір – ваша матір. А чи не піднялися ви до кабінету трішки раніше, ніж вони? Або чи не могла ваша матір трохи випередити вас із бутвайлем і зайти туди першою? Це ви можете довести? Те саме стосується і до всіх решта. Міс Квон. Можна було не боятися, що Черрі зіпсує гру Вульфа. Вульф повідомив їй по телефону, що розробив план котрий має її влаштувати. І якщо вона прийде у чверть на сьому, то сама побачить, як цей план спрацює. З тієї самої миті, коли Вульф зайшов, Чері так і їла його очима. Тепер вона пропищала. Якщо ви хочете запитати, чи можу я довести, що продовж учорашнього дня жодного разу не була на самоті в кабінеті містера Батвайля, то ні, не можу. Містер Хедж, я прийшов до вас зовсім не для того, щоб щось небудь доводити. Мету свого приходу я вже пояснив. Які відомості має у своєму розпорядженні Гудвін? Довідаєтесь у свій час. Насамперед, ще кілька фактів. Місіс Джером, коли ви дізналися про те, що містер Ботвайль вирішив одружитися з місквон? Ні, заволав Лео. Але його матір витріщилася на Вульфа, ніби заворожена, і не почула вигука сина. Що? Хрипка вичевала вона. Потім добрала голосу. Щоб Курто дружився з нею? З цією шльондрою? Чері навіть вухом не повела. Вона сиділа в тій же позі, не спускаючи очей з Вульфом. Яка краса, не втримався Лео. Просто чудово. Не так вже й чудово, прогудів Еміль Хеч. Я вас розкусив, Вульф. Ніяких відомостей ваш гудвін немає, як і ви самі. Пощо вам здумалося збирати нас тут і нацькувати один на одного, я поки що не втямив. Втім, можливо, зможу збагнути після того, як пограю у вашу гру. Як ви самі переконалися, жовчної отрутою компанії, яку ви тут зібрали, задосить. Може бути, кожен з нас підсипав потрохи цианісто-окалію пляшку. Ось чому доза виявилася настільки велика. Якщо Курт і справді вирішив оженитися на Чері, а Ел Кірна довідався про це, тоді все ясно. Ел не зупинився перед тим, щоб відправити на той світ хоч сотню куртів. Якби зміг таким шляхом запопасти черрі. Знай про це місіс Джером, вона скоріше б розправилася з черрі, а не з куртом. Проте, можливо, вона розсудила, що на місці Чері скоро з'явиться ще інша, і вирішила раз і назавжди покінчити з вітряним коханцем. Що стосується Лео, він начебто дружив з Куртом. Та хто знає. Курт доїв його матінку, витягуючи з неї гроші, на котрі Лео дуже розраховував. Крім того, Хеч прикусив язика, а я скочив зі стільця. Лео не мов би підкинути катапультою, підскочив до маестро. Вигляд отприска місіс Джером не відчував хечу нічого доброго. Я встиг трутитися поміж них і відштовхнув Лео, а його матір вчепилася ззаду в його піджак. І відчайдушно верещала. Лео похитнувся і повалився в надзнак, якби я не втримав її і не всадив у крісло. Сам же для остороги лишився стояти поруч. Я можу продовжити? запитав Геч. Так, будь ласка, сказав Вульф. Так ось. Насправді найвірогідніша кандидатура сама Черрі. Вона важковитіша усіх решта в цій компанії та й рішучості у неї хоч відбавляй. Правда, за її словами, Курт обіцяв одружитися з нею, в той час як Марго стверджує, що Курт обіцяв руку і серце їй. Це, звісно, ускладнює справу, хоча Марго у моєму списку підозрюваних впевнено посідає друге місце. Марго ранима, вразлива, і якщо Курт і справді сказав їй, що вирішив оженитися на Чері, то він був ще більшим Бовдуром, ніж я думав. До речі про мене. Я завжди старався триматись осторонь. Я зневажаю усіх цих людисяк. Якби мені здумалося вжити отруту, я би отруїв не тільки перно, але й шампанське, а сам би пив горілку. До речі, я бачу на столику стоїть пляшка Кербелов. 15 років вже не пив цю горілку. Це і справді вона? Так, Арчі. Зазвичай я люблю пригощати спиртними напоями наших гостей. Але цього разу задоволення я не отримав. Запитавши місіс Джером, чи хоче вона випити, я удостоївся тільки сердитого погляду. Чері надала перевагу шотландському віскі з содовою. Хеть, я налив чималу порцію горілки Корбелов, а Лео попросив бурбон з содовою. Місіс Джером тут же пробурчала, що хоче те ж саме. Наповнюючи її склянку, я вимоволі призадумався, як бути далі. Схоже, настала пора Вульфу поділитися з ними тими відомостями, котрі я мав без вилікання сповістити поліції. Біда тільки в тому, що ніяких відомостей я не мав. Так, блеф Вульфу вдався, рибка клюнула. Але що далі? Треба терміново придумати привід, щоб затримати їх тут. Втім, Вульф, схоже, не поспішав. Він подав умовний сигнал, Фріс приніс пиву, і вже ставив піднос на стіл перед Вульфом, коли двері подзвонили. Я поспішив у передпокій. На ганку, майже притулившись крупною і круглою, як млинець, фізіономією до скла, стояв інспектор Кремер із кримінальної поліції Манхеттена. Оскільки перед приходом гостей Вульф посвятив мене в деякі деталі свого плану, то побачивши Кремера, одного тільки Кремера, я відчув розчарування. Правда, наблизившись до дверей, я розглядів за широкою спиною інспектора решту і тоді зітхнув з полегшенням. Більше того, я до непристойності зрадів. Широко розчахнув двері і вони увійшли. Кремер, за ним Сол Пензер, Марго Дікі, Альфред Кірнан, а йшов позаду сержант Перлі Стебінс. До того часу, як я закрив і зачинив вхідні двері, всі вже скинули пальто, включно з Кремером щоб прибадьорило мене ще більше. Отже, інспектор мав намір у нас затриматися. Зазвичай Кремер безцеремонно валювався до кабінету, не дожидаючись запрошення. Але цього разу він припустив уперед усіх решта, разом зі мною, а сам зайшов останнім, разом із Стебінсом. Переступивши через поріг, я ступив у бік, щоб постежити за виразом Кремера, котрий явно не очікував бачити таке скупчення народу. Судячи з усього, він розраховував застати Вульфа одного за читанням чергової книги. Зайшовши в кабінет, Кремер роздивився на всі біч, потім втупив важкий погляд у Вульфа і провалав: "Що тут відбувається? Ми вас чекали". Ввічливо відповів Вульф: "Міс Квон, будьте люб'язні, пересядьте, будь ласка. Містер Кремер зволить сидіти в червоному кріслі. Доброго вечора, міс Дікі». «Містер Кірнан, містер Стебінс, сідайте, будь ласка». «Пензер!» – гаркну Кремер. Сол, зібравшись вже було опуститися в крісло біля стіни, випрямився і обернувся. «Я сам буду розпоряджатися», – оголосив Кремер. «Пензер, ви арештовані!» «Стійте поруч із Стебінсом і не розкривайте рота, я не хочу!» «Ні», – втрутився Вульх. «Якщо він арештований, відвезіть його до дільниці» і розпоряджатися в моєму домі я не дозволю. Якщо ви маєте ордери на арешт, то арештовуйте кого хочете, і забирайте їх із собою. Тут я вам лишитися не дам. Не збираєтеся ж ви змусите мене підкоритися, містер Кремер. Далі б мені здавалося, ви маєте знати мене краще. Це вірно, вже кому як на Кремеру знати незламний характер і норов нашого затятника. Тим паче, що як він сам міг легко переконатися, до його приходу було все приготовано. Місіс Джером, Лео, Черрі і Еміль Хеч сиділи навпроти стола Вульфа. Поруч розставлені пусті крісла, явно очікуючи інших гостей. До того ж, всякого разу, коли Кремер з'являвся до нас без запрошення, я розмовляв з ним, прочинивши вхідні двері рівно настільки, наскільки дозволяв на дверний ланцюжок і впускав його лише тоді, коли одержував відповідний дозвіл від Вульфа. Словом, Кремеру було неважко важко здогадатися, що його чекали. Тому він поступився і проричав вже не так грізно. Я хочу поговорити з вами. Розуміється, Вульф показав йому на червоне шкіряне на крісло, котре щойно звільнила Чері. Присядьте. Не тут, віч навіч. Вульф покачав головою. Ми тільки даремно прогаємо час. Я хочу покінчити з цією справою якнайшвидше. Самі бачите, сер, що не слід було вриватися сюди і розпоряджатися, ніби ви не в гостях, а у себе вдома. Якщо бажаєте, то можете піти і захопити з собою будь-кого з присутніх. На рештку тро маєте ордер. Або можете сісти, і тоді я скажу вам, хто вбив Курта Ботвайля. Вульф тицьнув пальцем у бік. Ваше крісло. Кругла фізіономія Кремера. Що розчервонілася більше звично, на морозяному повітрі стала багряною. Інспектор обернувся по боках, закусив губу, потім рішуче ступив до червоного крісла і всівся в нього. Розділ 8. Я пройшов до свого столу, а Вульф обів очима гостей. Сол зайняв місце позаду, а Стебінс сів на сусіднє крісло, впритул до нього. Марго пробралася поміж місіс Джером, Лео і Емілем Хетчем і сілася поруч зі мною, а Чері і Ел Кірнан сиділи трохи віддалік від решти, тримаючись окремо. Хетч прикінчив горілку і поставив склянку на підлогу, тоді як Чері і Джером потягували свої коктейлі з високих бокалів. Вульф поглянув на Кремера і заговорив. Мушу зізнатися, я злегка поквапився цю мить я ще не встані назвати вам ім'я вбивці. Поки що я маю тільки гіпотезу, однак скоро зможу подати докази і подам. Але перед усім я ознайомлю вас з деякими фактами. Гадаю вам відомо, що за останні два місяці містер Гудін доволі часто спілкувався з міс Дікі. За його словами вона чудово танцює. Так, голос Кремера проскриготів, як наждачний папір. Це може почекати. Я хочу знати, чи посилали ви Пензера для того, щоб... Дізнайтесь, обірвав його вульф. Я якраз до цього і схиляюсь. Арчі, розкажи, будь ласка, про що тебе просила міс Діки ввечері у понеділок і що сталося далі? Я прокашлявся. Ми танцювали у клубі фламінго. Вона сказала, що ось уже впродовж року Батваль обіцяє одружитися з нею через тиждень. Але тиждень все відкладається і відкладається. Тому їй набридло, і вона хоче влаштувати маленьку виставу. Вона попросила, щоб я роздобув бланк дозволу на шлюб, вніс в нього наші імена й прізвища і передав їй, щоб вона показала папірець бетвайлю і поставила його перед вибором тепер або ніколи. У вівторок мені вдалося роздобути такий бланк. Я його заповнив, а всереду віддав міст Діки. Я замовк. Вульф відразу запитав, «А що сталося вчора в день?» Вона сказала мені, що папірець працював, що краще годі було й очікувати. Хвилину по тому в студію зайшов сам Ботвайль. У своїх показаннях, що я дав помічнику окружного прокурора, я сповістив про те, що за словами Марго Ботвайль обіцяв з нею одружитися, втім про фіктивний дозвіл змовчив. Він не мав ніякого стосунку до того, що сталося». Міс Дікі сказала тобі, яка доля спіткала цей дозвіл. Виходить, він вирішив викласти все на чистоту. Як кивнув. За її словами, Бетвайл розірвав його і виконав клаптів в корзину для паперів, що стояла біля його столу в кабінеті. Напередодні ввечері. У четвер, що ти зробив, коли після смерті містера Ботвайля піднявся у його кабінет? Я висипав міст з корзинки на підлогу. Потім почергово проглядав папірець за папірцем, повернув усе в корзинку. Жодного клаптика дозволу я не знайшов. «Ти певен у цьому?» «Так». Вульф повернувся до Кремера. «У вас є запитання?» «Ні». Гудвін набрехав у своїх показаннях. Я займуся ним пізніше. «Зараз я хотів би...» Маргодіки спалахнула від обурення. «Виходить, Чері вкрала його». Вона вигнула шию і поглянула поверх голів на Чері. «Зізнайся, це твоя робота, погань така!» «Ні!» – голос Чері задзвенів від напруги. Не зводячи очей з Вульфа, вона пропищала. «Я більше не маю чекати!» «Міс Квон!» – гаркнув Вульф. «Дозвольте це мені!» Він знову звернувся до Кремера. «Другий факт. Вчора, як у нас було умовлено, ми обідали разом з містером Бетвайлем у ресторані Рустерман. Одного разу містеру Бетвайлю довелося повечеряти за моїм столом, і він хотів відплатити мені за гостинність. Незадовго до виходу з дому він подзвонив мені і попросив про послугу. Він сказав, що страшенно зайнятий і може на кілька хвилин запізнитися, бо йому конче потрібні білі бавовняні руковички, чоловічі, середнього розміру. Він запитав, чи не обтяжить мене по дорозі в ресторан заскочити в яку-набудь крамницю і купити такі рукавички. Зізнатися, мені його прохання видалося дивним, але ж і містер Батваль був дивною людиною. Оскільки містер Гудвін від'їхав по своїх справах, а я валюю не вдаватися до послуг таксі, я найняв машину в агентстві Бакстера. І шофер порекомендував мені крамницю на 8 й авеню поміж 39-ю і 40-ю вулицями. Ми заїхали туди, і я купив рукавички. Очі кремера перетворилися у вузенькі щілинки. Настільки вузенькі, що за ними навіть не вгадувалася голубін'ю очей. Інспектор явно не повірив розповіді Вульфа ні на йоту, що, здавалося, мені до біса несправедливо тому що кілька слів правди в ній все ж містилося. Вульф вів далі. «Сидячи в ресторані, я передав рукавички містеру Ботвайлю, і він пояснив, не вдаючись у подробиці, для чого вони йому знадобилися. За його словами, він вирішив допомогти якомусь волоцюзі, котру побачив у парку на лавці, і найняв його, щоб волоцюга розливав гостям напої на різдвяній вечірці, перевдівшись Санта-Клаусом а рукавички йому знадобилися для того, щоб не відлякувати гостей. Руки у волоцюги зовсім непрезентабельні. Ви качаєте головою, містер Кремер? Ще б, пак, бодай тебе. Будь це правдою, ви б давно сповістили поліцію. Не бачу, що могло вас утримати. Гаразд, закінчуйте. Одну хвилину. Поліцію я не повідомив тільки тому, що був, певен, убивців ось-ось схоплять. Очевидно, що Волоцюга дременув з переляку. Інших причин бути не могло, адже він не знав ні про банку з цяністим калієм, що зберігалася в майстерні, ні про звичку Батвайля прикладатися до Перно, не мовлячи вже про все решта. До того ж, наскільки вам відомо, я не люблю втручатися у справи, з котрими безпосередньо сам не пов'язаний, і котрі не мають до мене найменшого стосунку. Втім, вам нічого не стане перевірити мої слова. Власник і офіціанти Рустермана, шофер найнято автомобіля, продавці крамниці, де я купив рукавички, підтвердять, що я говорю чисту правду. Але тільки тепер ви мені це розказуєте. Так, незворушно відповів Вульф. Я дізнався від містера Гудвіна, що ви посилюєте пошуки дреминувшого Санта-Клауса і зрозумів, що ви без великих зусиль Знайдете по опису чоловіка, котрий купив рукавички. Моя зовнішність, звичайно, не унікальна, проте й не цілком звична. Тож вам би не знадобилося багато часу, щоб напасти на мій слід. І мене б затягли по допитах. Тому я волів розповісти вам про цей випадок сам, щоб витримати ваші дорікання, але не наражатися в подальшому на приниження інервування. Втім, я мав ще одну велику перевагу – я знав, що чоловік, який зображав Санта-Клауса, не вбивця. І я вирішив цим скористатися. Для цього мені треба було попередньо порозмовляти з одним із тих, хто тут сидить. І мені це вдалося. Місквон була тут учора. І ми поговорили. Чому саме місквон? Вульф застерігаючись зняв руку. Коли я завершу, ви самі вирішите, наскільки це важливо. Ми поговорили про її колег по службі про їх взаємостосунки. І я повірив, що містер Ботвайль і справді вирішив одружитися з Місквон. Ось і все. А сьогодні вранці я приступив до активних дій. Поки містера Гудвіна допитували в конторі окружного прокурора, я викликав містера Пензера. Ми бесідували близько години, після чого він відправився виконувати мої доручення. Перше з них полягало в тому, щоб з'ясувати, чи хто-небудь спорожняв нещасну корзинку для паперів після розмови містера Ботвайля з міст-діки у четвер увечері. Наскільки вам відомо, в розшуковій справі містеру Пензеру рівних майже немає. Довідавшись у місквон, ім'я і адресу прибиральниці, він розшукав її і з'ясував, що останню корзинку витряхали біля шостої години ввечері у четверг. Тим часом я Чері забрала її, «Обривки!» – вставила Марго. Бульф не звернув на неї уваги. Тим часом я передзвонив решті заінтересованих осіб. місіс Джером і її сина, міс Дікі, міс Квон, містера Хетча і містера Кірнана. І запросив їх зібратися у мене у чверть на сьому. Я сказав усім, що містер Гудвін має певні відомості, котрі збирається передати до поліції, що є неправдою. В той час, як мені видається, що доцільніше спершу поговорити з ними. Говорив же я вам про бурнуків Хеч. Вольф пропустив і ці слова крізь вуха. Друге доручення містеру Пензеру містилося в наступному. Він мусив доставити деякі послання. Сьогодні вранці він сам написав їх під мою диктовку на листках простого паперу, котрі потім розіклав по конвертах з написаними адресами. Всі послання були абсолютно ідентичними. Текст був такий. Коли я вчора перевдягався, я помітив вас через шпарину в дверях і побачив, що ви зробили. Хочете, щоб я повідомив про це в поліцію? Будьте сьогодні ввечері о 6.30 біля справочної вокзалу Гранд Сентрал. Я підійду до вас і промовлю пароль Святий Нік. Хай йому грець, вразився Кремер. «Так ви зізнаєтеся в цьому?» Вульф кивнув. «Я заявляю про це, щоб усі чули». Всі послання були підписані Санта-Клаус. Містер Пензер супроводжував посильного, який доставляв їх, і особисто переконався, що всі послання потрапили до потрібних рук. «Зазначте, я аж ніяк не діяв на вмання, як вам могло показатися. Якщо один із цих людей задумав отруїти Бетвайля, то отруту, скоріше за все». Підкинули у пляшку якраз тоді, коли волоцюга вдягався у костюм Санта Клауса. Місквон розповіла мені, і вже напевне повідомила вам, що містер Батваль завжди пропускав келишок перно після обіду. Оскільки ніхто залегіть не знав про те, що на вечірці з'явиться Санта Клаус, дуже вірогідно, що вбивця повірив би в те, що за ним спостерігали. І тоді, звісно, не стояв би перед тим, щоб зустрітися з автором послання. Отож самі бачите, підстави сподіватися на те, що хтось клюне на мою наживку, були вельми серйозні. Питання було тільки в одному: хто саме? Вульф зупинився, щоб налити собі пива. Я запідозрив, що він навмисно вичікує чи не спробує хто небудь заперечити або виправдатися. Однак усі мовчали, навіть кремер, немов у рот води набрав. Всі сиділи і напружено витріщалися на Вульфа. Я ж думав про те, як спритно він випустив одну подробицю. Адже Черік Вон, певно, не отримала послання від Санта Клауса. Вона надто багато про нього знала. Відставивши пляшечку в бік, Вульф звернувся до кремера. Я, звісно, ризикував, що, отримавши цього листа, до вас може звернутися не одна людина, а більше. Проте навіть у тому випадку, якби запідозрили розіграш, ви б захотіли знати, хто його затіяв, і послали б когось разом з вашим супроводжуючим на зустріч з Санта-Клаусом. За винятком убивці, до вас міг звернутися будь-хто з них. Але тільки вбивця відправився б на вокзал, не повідомивши поліцію про держане послання. Таким чином, якщо серед цих шістьох крився вбивця, Якщо Санта-Клаус мав можливість пізнати його в кабінеті Ботвайля, то викриття настало б неминуче. «Сол, тепер ви можете доповісти про те, що відбулося далі. Ви ж вели спостереження за справочною?» Шиї дружно повернулися, і погляди всіх присутніх спрямувалися на Сола Пензера. Сол кивнув. «Так, сер, я вів спостереження від 20 хвилин на сьому. Мені знадобилося три хвилини, щоб засікти трьох співробітників кримінальної поліції, котрі розсередилися по всьому залу. Непевен, пізнали вони мене чи ні. О 6.28 я побачив Альфреда Кірнана, котрий підійшов до справочної і зупинився в хутах в десяти від неї. Я вже зібрався було підійти і вступити з ним у розмову. Я раптом побачив Марго Діки, котра увійшла з боку 42-ї вулиці. Вона направилася до справочної, зупинилася у футах 30 від неї і стала роззиратися на всі біч. На той випадок, якщо прийде не одна людина, а більше, в тому числі міст Діки, я мав ваші розпорядження, тому я наблизився до неї і промовив «Святий Нік». Вона запитала «Хто ви такий і що вам від мене потрібно?» Я сказав «Прошу вибачення, я зараз повернусь» а сам покинув її, підійшов до Альфреда Кірнана і сказав «Святий Нік, хто ж мить?» Він підніс руку до вуха, і мене оточили ті троє, котрих я вже розпізнав. А потім нагодилися ще двоє, і слідом за ними сержант Стебінс і інспектор Кремер. Я боявся, що міст спробують спробує втекти, і вона навіть ровнулася, була в сторону. Але поліцейські, котрі бачили, як я підходив до неї, заступили її шлях. Сол зупинився, тому що, сидівши поруч з ним Перлі Стебінс, раптом устав, ступив у бік і зупинився за спинкою крісла, в якому розміщалася Марго Діки. Мені це видалося зайвим, бо сам я сидів на відстані витягнутої руки від неї. І мені нічого не заважало схопити Марго, якби її зненацька здумалося зірватися з місця. Втім, пері завжди зневажливо ставився до чужих почуттів, особливо до моїх. Сол підбив підсумки. Природно мене зацікавила передусім місць Дікі, адже поліцейські накинулися на мене по сигналу, отриманому від Кірнана. Одначе, місць Дікі вже була в їхніх руках. Тому я не хвилювався. Нас відвели до кімнати позаду камери зберігання і почали мене допитувати. Проте я суворо тримався ваших розпоряджень. Я торочив, що не стану відповідати на запитання і взагалі не відкрию рота, Допоки нас не доставлять до Ніровульфа, мотивуючися тим, що виконував ваші накази. Коли вони зрозуміли, що я твердо стою на своєму, нас посадовили у дві поліцейські машини і привезли сюди. Що-небудь іще? Ні, сказав Ніровульф. Прийнятно. Він повернувся до Кремера. Я гадаю, що містер Пензер вірно оцінив дії містера Кірнана. Він подав вашим людям сигнал? Отже, містер Кірна звернувся до вас і розповів про отримане посилання. Так. Кремер дістав з кишені сигару і м'яв її пальцями. Я помітив, що він майже завжди робить так у тих випадках, коли відчуває гостре бажання задушити вульфа. І не він один. До нас прийшли ще троє. Місся Джером, її син і Хеч. А міс Дікі Ні. Ні. Як і міс Міс Квон, судячи з усього, боролася з собою, і я її розумію. Вчора ввечері вона поскаржилася мені, що на її погляд, уявлення поліції про азіатів надто спрощені. Що ж стосується міс Діки, то я зовсім не здивований. По причині, яка вас не обходить, я навіть задоволений. Як я вам вже сказав, за словами міс Діки, Ботвалі розірвав дозвіл на шлюб і викинув обривки в кризинку для паперів. Але містер Гудвін не знайшов їх там. Хоча корзинку не витрясали від четирга. Важко уявити, навіщо комусь могло знадобитися виймати ці обривки з корзини. Тобто місць діки, скоріш за все, збрехала. Тоді і вся решта сказана місць містеру Гудвіну викликає підозру. Вульф відпив пива і продовжив. Навіщо їй знадобилося вводити містера Гудвіна в оману і говорити, що Батваль збирається з нею одружитися? На перший погляд це досить безглуздо. Адже містер Гудвін неминуче б дізнався правди. Втім, якщо вона знала, що Ботваль скоро помре, це вже не видається безлуздям. А надто, якщо вона вже стигла підсипати отруту пляшку. В цьому випадку у місдікі був би відсутній мотив для вбивства. Думаю, ми можемо сміливо припустити, що в четверг ввечері Ботваль сказав місдікі, що він вирішив одружитися аж ніяк не з нею, а з місквон. Тоді в голові Дікі, і виникла думка про те, щоб убити його. Мушу визнати, що вона, скоріше за все, лишилася б непокараною, якби не несподівані ускладнення викликані появою Санта-Клауса і не моє наступне втручання. Ви хочете щось сказати Дікі? Кремер скочив з крісла і гаркнув. Не відповідайте. Тепер розпоряджаюсь я. Але Марго заговорила. Чері забрала обривки з корзини. Це вона вбила його. Вона. Вона спробувала встати, але Перлі схопив її за руку, а Кремер, вступивши до неї, сказав. «Ви прийшли на зустріч з шантажистом, а не вона. Перевір її сумочку, Перлі. Я за нею наглядаю». Розділ 9. Чері Квон знову сиділа в червоному шкіряному кріслі. Решта пішли, і ми лишилися у трьох. Чері, Вульф і я. Вдягати на Марго діки кайданки не стали. Але виходячи, Перлі тримав її за руку, а Кремер ішов позаду. Сол Пензер, вже більше не арештований, попрохав дозволу від'їхати і отримав його. Першими ж пішли місіс Джером і Лео. Кірнан запропонував, що проведе Чері додому. Але Вульф заперечив, сказавши, що має переговорити з нею вічна віч. -навіч. В результаті Кірнан і Хетч пішли у двох. Очевидно, різдвяний настрій дався в знаки. Адже Хетч, заявивши, що зневажає всіх цих людисок, не робив ніяких винятків. «Ви мене не послухалися», – процвірінькала Черрі, пильно дивлячись на Вульфа. «Так», – погодився Вульф. «Але я сводомігся. До тож, ви випустили одну можливість. Ви ж самі могли вбити Бетвайля». А ось я її не випустив. Розуміється, в таких обставинах я не міг відправити вам таке ж послання, як і всім решта. Але в тому випадку, якби моя вигадка не спрацювала, і ніхто з них не з'явився б на вокзал, я б упевнився, що бився ви, і вже в заходів для того, щоб викрити вас. Чері здивовано розплющила очі. Ви справді подумали, що я здатна вбити Курта? Розуміється. Жінка, яка намагається шантажувати мене і схиляла до того, щоб я сфабрикував докази для фальшивого звинувачення, здатна на все. До речі, про докази. Тепер, коли провина місдіки установлена, містер Кремер безумовно розкопає усі відсутні докази. Якраз про це я і збирався з вами поговорити. Вас усіх будуть допитувати довго і неодноразово. Для вас. Нічого цього б не сталося, якби ви послухали мене заявила Чері. Ніяких інших доказів їм би вже не знадобилося. «Я волію діяти власними методами», – відповів Вульф. «Для вас все це буде тяжким випробуванням. Вас будуть докладно розпитувати про вчорашню розмову з бутвайлом за сніданком, і ви можете ненароком прохопитися, що він розповів вам про Санта-Клауса. Тоді вже вас у спокої не залишать». «Я настійно раджу вам не скоїти таку помилку. Навіть у тому разі, якщо вам повірять, особа Санта-Клауса не являє для них інтересу, оскільки вбивця вже схоплений. Якщо ж хтось насмілиться нагрянути до мене з подібними звинуваченнями, я зумію від них відкраскатися, будьте певні». Він підняв долоню. «Завершиться все тим, що вам не повірять». Вони вирішать, що ви самі це придумали в якихось незрозумілих підступних цілях. А надто, що ви азіатка, а в нашої поліції спрощень уявлення про азіатів. Отож, даючи вам цю пораду, я керуюся не тільки своїми інтересами, але й вашими. Думаю, що ви вчините мудро, якщо забудете про Санта-Клауса. Чері дивилася йому в очі. «Я люблю чинити мудро», – відказала вона. Не сумніваюсь, міськвон. Щоправда, я таки вважаю, що вам слід було мене послухати. Втім, тепер пізно. Що-небудь ще? Ні, покачав головою Вульф. Чері подивилася на мене, і мені знадобилася ціла секунда, щоб зрозуміти, що вона посміхається. Я вирішив, що нічим не ризикую, якщо посміхнуся у відповідь, і ощерився. Чері встала і підійшла до мене з простягнутою рукою. Я теж встав і взяв її за руку. Вона задарла голову, подивилася на мене і промовила. «Я б хотіла попрощатися за руку з містером Вульфом, та знаю, що він цього не зносить. Мені здається, містере Гудвін, що служити у такого розумного чоловіка, як містер Вульф, величезне задоволення. Він неймовірно розумний. Я щаслива, що побувала тут». А тепер я з вами прощаюсь. Вона обернулася і швидко вийшла. things you do.